çoxa dərst devam etdirək e, tərbiyyə mövzusunda ataların e, məsuliyyəti barəsində və bu bölümdə isə anaların məsuliyyətindən e, bəhs açıldı e, uşağın əsas ehtiyaclarını ödənməsi və burada keçdi e, doğumdan əvvəl uşağın qorunması sonra ənizdirilməsi və də summar uşağa dairinin edilməsi, yəni bu mövzuda fəlankarlıq olmaz və sonra gəlir ümumi sağlamlıq tərəfindən qorunma. Burda qalmışam. bismillahir rahmanir və həmçinin məsuliyyətlərdən də uşaqların sağlamlıq tərəfindən qorunması. Yahuddu'd-dinil-hanif alə Yəni bu din, İslam dini Ən yani sağlamlıq tələb edən uşaqların da həvəsləndirir. Vayekunul muslimun qawiyan fi badanihi wa aqlihi taquwwatuhu iman wa yaqinihi. Yəni Cim Salman həm bədənində, həm ağlında da güclü olmalıdır, necə ki imanında və yəqinində güclü olduğu kimi. Əbu Hüreyra rəziyallahu anhdan gələn riwayatda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "El-mu'minul qawiyyun khayrun wa ahabbu ila Allah min el-mu'miniz zə'if, wa fi kullin güclü mömin Allah'a daha sevimli və daha xeyirlidir zəyib müminlə. Hər ikisində xeyir vardır. Hər bir mümündə də zəyibdə də, güclədə də xeyir vardır. Lakin, güclü mümin daha sevimli və xeyirlidir. Və təşmələ təvcihədir istən fəhədə cənib-əl-biqayə və cənib-əl-iləc. E, Deməli, bu İslam yönətmələri, nəsiyyətləri e, bu tərəfdən bilinci nəyə hat edir? uşağın qorunmasını və sonra əgər baş veribsə xəstəlik müalicəsi. Bəlfə fəlbəladu əmanət və valideyn də valideyn, yəni uşaq, yəni, valideynlərdə bir əmanətdir. Yəni xəyanət etməməliydər. Yəni uşağa təhlənkar yanaşmamalıdır. Yəni, uşağın sağlamlığını qormalı və düzgün qidalandırmalıdılar ki, yəni uşaq, yəni böyüməsi güçlü olsun və sağlam olsun və ehtiyacları sağlam olsun. Və həmçinin burada birinci gəlir bundan sonra ə e, uşağın qorunması hələ xəstəlik baş verməzsə nəvər qorunması yəm bəğənəkunə ummi haythu l-vəyəs səhhi və diraya buna görə də ana gənəcəni yani qorunma əsaslarını bilsin, öyrətsin. E, ə müzikətdə keçmişdir. min yani, təsəyətin ətəmə və əşrəbə ilm olmalıdır ki, yəni o şeylərə riayət etsincə hədisdə keçir ki, yeməklərin və içəcək olan qabların örtülməsi, ağzının bağlanması və su qablarının olaq itlə bağlanırdı. İndi də nəyinsə bağlanması, yəni xəstəliklərdən, onun səbəblərindən qorunması üçün. Ola bilər simçək içəbilər, təşərrəf içəbilər və başqa şeylər, yəni bilmədən içələr. Və ayda faqad wajha an-nabiy sallalləm ila man afrad ussə min min əsfahil qalb au fi hukm ka l bir ailənin fərzlərini eyni qabın ağzından e, içməyi e, çəkindirmiş və yaxud da onun hökmündə olan böyük qablardan, böyük qablardan, hamısı e, ağzına çəkərək içməyi qadağan etmiş. <gülüyor> İn istikanlar, istifadə edəcəm bir şurb min aslay dun istimal aswad kana wasili aladwa stekanlar istifadə edə bilmədim. Yəni hamı o böyük qabdan içərsə, bir qabdan içərlərsə onda yani xəstəliyin yayılmasına bir vasitə olar. Və qad <gələqədə> nəha Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm an-şurb min famil qirbati aw istiqa. Buxar Müslimdə. Buxarda keçədilər. Peyğəmbər sallallahu yəni tuluğun və ya su qabının ağzından içməyi qadağan etmişdir. Yəni tuluqdan o su qablarından, böyük su qablarından. Başqa hədislə keçirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi nəbi sallallahu Həmçə Peyğəmbər s.ə.v. su qablarının ağzından içməsini qadağan etmişdir. Başqa bir hədislə, Buqasəd r.ədə, o da atasından, e, deyir ki, İdə şəribə hədukun fələyyətə nəfəs fil-inəyi, sizdən biri su içdiyi zaman, su içdiyi qaba nəfəs verməsin. Və idə bələ hədukun fələ yəmsəh və qarahu bi yəminihi. Ve sizden biri böl bir zaman, su yoluna çıktığı zaman e, sağ eliyle organını tutmasın. Ve ilâ temessah a'hadukum fəlâ yetemessah bi yəminihi ve həmçinin ayaq yolunda e, sağ elini istifade etmesin. Ve min el-hiqâfi nəh yannis-i nəfsi fil-inə Fə mən İbn-i Hacer Yani, e, burada gelen qadağandan içməh nedir? Yani, suya nəfəs verməyin qadağan olunmasından İbn Hacar rahimehullah deyir ki, ləənə rubbəma hasələhu təğayyur minə ki o insanın o nəfəs verən insanın nəfəsində dəyişiklik yaranıp Ağzında yeyiyi yeməyə göre və ya uzun müddətdən bəri ağzını şotka ilə misvaqla təmizləmədiyinə görə. Avliənə nəfəs mədədən çam buxarla çıxdığına görə və nəfsin əhvalin kürə şədənə tənəffüs. Heyəni nəfəs vermək olmazsa, üfürmək yəni heç də olmaz. Daha şiddətlidir. Və fil hatti alə nəzafət və vudu və isbağı və ləxə və O nə qaldı? Təmizliyə həvəsləndirmək barəsində dəstəmaz və dəstəmazın yaxşı alınması, qusul vermək də ətilənmək, misbatın işlənilməsi, dəstəmaz zamanı və bu barədə yəni çoxlu məsəl vardır, dəlillər vardır. Ləyəsətul maqam li iradi və onları gətirmək üçün yəni bu maqam yer kifayət eləmir. Eviməsəbətul qavadəs sihhiyyəl vəqayəti, nizabət və təharrür bədən, insanın sağlamlıq tərəfindən qorunması üçün bunlar yəni bir, yəni əsaslardır, qaydalardır. Bədənin təmiz olması üçün və həmçinin paltarının və onun sağlamlığının qalması üçün Və həmçinin e, qorunmağa, yəni uşağın qorunmasına aid məsələrdən biri də dövlümüzdə yeni yaranan e, teyven məsələsidir. Teyven məsələsidir ki, əllət, yaxudur bizdən mundur vilədə, hansı ki bunu teyven vurulur, uşaq da oğlan gündən bəri, məktəbə gedənə qədər, təqiyin bi-ibnillə, kəfira minəl-əl-əldiyə. Yani bu teyven də Allahın izni ilə e, bir çox xəstəliklərdən uşağın qorunmasına səbəb olur. Allahın izni ilə qoruyur, eee, xəstəliklərdən, ə, və yaxud da invalid olması uşağı. Vaciyan bi-tat'im min vacibətə buna görə də ə, uşaqlara peyvənd vurmaq, ə, və yaxud vurulması, bunu yerinə yetirmək ataların üzərinə düşən vaciblərdəndir. Yəni kitab bunu özü də ataların məsuliyyətindən, ataların üzərinə düşən vacibdən bəhs edir. Bu da ataların məsuliyyətinə aiddir. Vəminəl vəqayət elə isə təhəssül ilə avladın şər'iyə dözüləməz psixoloji və əqli xəstəliklərə qarşı, fəhəmsin, yəni qorunmağa aid məsələlərdən də bilir, şər'i zikirlərlə uşaqların qorunması, nəfsiy psixoloji xəstəliklərə qarşı, ağlı xəstəliklərə qarşı, uşağın məsələn bayılması, özündən getməsi və həmçinin e, cin vurması, cinin toxunması, amma derkən nəvi salsam, kən idə də qərləqalaq, onunla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ayaq yoluna girdiyi zaman deyərdi ki: "Allahumma inni a'uzubika min al-khubuthi wal-khabaith. Allahumma sana' khubuz wa khabaithan khabai sığınıram." Yəni "khubuz" sözünün mənası nədir? erkək cinlər və xabəis sənədir, dişi cinlərdən. Erkək və dişi cinlərdən sənə sığınıram. Amma cānibül <gülüyor> ilac və istishfa fəleysa yaqla həmən al-wiqaya. O şey qaldı, müalicə tərəfinə e, müalicə tərəfi, müalicəyə gələfine, işte, yani bu, yəni qorunma Məsələsindən heç də geridə qalmır. Təlbələdül marid, ləyəcüz ihmalu və təalil həyətə. Yəni, xəstə qarşı təhləngələmək olmaz, onu xəstə uşağı həvəkə məruz qoymaq olmaz. Vəl-iqtişfə min cümlətil əsbəbi lədi amara bi həşşəq. Yəni, şəfa tələb etmək, yəni onun müalicəsində çalışmaq şəriətin əmr etdiyi səbəblərdən biridir bəla təalluqü qəlbi ləilləh təala üç qaldı yəni qəlb Allaha bağlı olunduqdan sonra yəni qəlb Allaha bağlı olduqdan sonra yəni səbəbi axtarmaq şəfa səbəbini axtarmaqdır şəriət vacibdir necəki Allah təala buyurur və ila marib tu sə İbrahim əleyhissəlam zədur mən xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur o mənə şəfa verir və bir hədisə anəs rəziyallahu anhunəbiyə sallallahu əleyhi Anəs rədiyəllahu anhun hadisində gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: İnna amtela ma tədəvaytum bihi alhicamatu vəlqistul bahr. Sizin ən yaxşı müalicə aldığınız vasitə səbəb hicamadır, yəni qan almaqdır. Və həmçinin qistul bahr. Buna bunu Azərbaycan olsun, övürsən, yani bir topalaq deyilir, dənizin yanında olur öyürüyü buxar möhün nəftə və ətqad. Yəni qomun çərçindən çıxır ağ bir şeydi. istul bəhri. və o deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə tə'əzzibū subyānakum bil-ğabz bil-ğamz min al-'udrāti və alaykum bil-qisṭ." Yəni bunu, yəni su kimi də yəni eee istifadə etməyə vurur əzib. Əks halda buxarlım da istifadə etməyə olur də onu gələmərsan samətinə buyururuki hadis buxari keçir. Yəni uşaqlarınıza yəni özü rahatsızlığı çıxdığı zaman, yani, boğazda bir yara kimi şeydir, yəni onu əzərək ə, əzab verməyin. Siz də bundan istifadə edin. Qistul bəhrilən qıfta. Və qail istişfa ala hadis-i nəbi sallallahu alayhi və səlləm dəlil olaraq anə səhabə rədvanullah alayhim kan bu hədislərə də baxanda də əməllərinə Yəni onlar Allah onların razı olsun öz uşaqlarını yəni müalicə edərdilər. Və yəhuzzuna bi təvcihi minə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm kəlimə. Vəllahi həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tibbi tərəfdən də onların payı olardı. Və minəl əmsiləti əleyhi, və buna misal olaraq Ummu Kays radiyallahu anhu, anha, e, ilk muhacir qadınlardan idi, Hicaz edən qadınlardan, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən edən qadınlardan. İndi və hiya oxtuu Həcid ibn Ə uh, Ukkaş ibn Mehsanın bacısı idi. Onu Ətat Rasulullah sallallahu əleyhi uh, əldrə yani və səlləm ibnünləhə qad aliqat əleyhi min al-udra. Oğlunu gətirdi və oğluna da həmen udra xəstəliyi, boğazında yara çıxmışdır. Wal udra qiddam waj'un fi al-halqi yahijju min al-dami wa qila hiya qurhatun takhruju fi al-kharim alladhi bayna al-anfi wa boğazda çıxan bir ağrıdır. Və yaxud da ki, boğaz burunun arasında olan ə, bir yaradır. Uşaqlara çox vaxt belə ə, məruz qalırlar. Fətə'midul maradu ilə xeyli qatın fətəftilu a fətlən şədidən və, fə və çox vaxt da qadın neyilir? Bir əsqi götürür, əsqini belə bükür ə, və sonra uşağın burnuna daxil edir və oradan yara yerinə vurur əsqini. Fəyənifəcru minhudəmun ətrabə. Ordan partlayaraq qara qan çıxır və bəzən oldu sizin ora yara əmələ gətirir. O da alika ta'un və bu e, vurmaq dəğər adlandırılır. E, adlanır Ərəb dilində e, və həmçinin hədisdə gəlir peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "İttaqullah, yəni Allahdan qorxun. Alamatə dəğarun al-avladakum bi hadhi al bu, bu şeyərlən uşaqlarınızı dəğər edir. Yəni vuraraq o yaranı partladırsınız." Alaykum bi hada al hindi fa inna fi sab'ati ashfiyah. Izdibu oud al-hindidan istifada edin onda yetki şifa vardır. Va min al-istishfal istirqab al-ruqya al-mashru'a hamchenin yani şifa tələb etmək müalicəyə aidddir. E, Şəriətdə gələn ruqiyalarla olsunlarla olsun etmək. Lə, fəlām, nəsna, və Fatiha surəsi ilə, Qul a'udhu bi rabbis salam nasna, ayatul kursiyə ilə və hamchen bäyərə surəsinin axırıncı ayələrini Ümmünlük de Kuran-ı hams-ı şefadır. Necə ki Allah-u Teala Kuran-ı da buyurur? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Yani biz Kuran-ı və ve müminlere rahmet olarak nazil edirik. Yani Kuran hem şefa hem Çin'de müminler üstündədir. Rahməttir. Başka aile Allah-u buyurur. Yani bu keçir istilas edən ki de Kursulat-ı Kursulat-ı Kursulat-ı Kursulat-ı Kursulat-ı Kursulat-ı kursulat ı kursulat ı Hüden və şifə. Də Qur'an, iman getirenlər üçün hidayət yolu, hidayət və şefadır. Şefadır. İbn-i Qaym-i buyurur. Yani, Qur'an hem kalbimize hem de bedənimize şefadır. Annel Qur'an hüden və şefə. Likulli mən əminə bihim mən şefki və rəybi və eləvcə. Yani, Qur'an, hidayət yoludur. Və her biri iman getirenlər şəx üçün şefadır. Neden şefadır? Şefdən, şübhədən və ahirlərə qarşıda şefadır. Vel-Qur'an-ı Azim kulu şifa və rəhmatdır Yəni Qur'an həm şifadır və bütün hissiyə mənəvi xəstəliklərə qarşı bir rəhmdir. Və Qur'andan şifa olaraq istifadə olunan surələr, yəni burada bəziləri qeyd olunur. Ümumiyyətlə Qur'an hamısı şifadır. Məsələn olaraq Fatiha surəti. Allati raqaba biha's-sahabatu rajulan ladəqə aqrab. surəsi ilə Əqrəbin ən əqrəb xancanın bir <gülüyor> kişisini nu alçı dillər rukiylərlə olsunlurlar. Allah qala şəfa verin. Waqamatan nashta min iqal, yəni o rukiyədən sonra elə qaldır ki, elə bir ki bağdan açılıb. Tam qara höm Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm kimi hadisə Əbi Süleymanın, Qudrullahi və təala onların bu hərəkətini də nə edir? İştiraf e, edir. Buna nə sayılır? Sünnə sayılır. Surətil Fatiha və Bəqərəmçinin Bunlar ikisi, İbn Abbas radiyallahu anhu-nun hədisinə gəlmishdir. E, Cəbrailə peyğəmbərə deyir ki: "Əbşir binurəyin utitəhü, mələm yu'tāhu nabiun qablək." Səm bil iki nurla sevin, hansı ki bu sənə verilib, səndən əvvəl heç bir peyğəmbərə verilməmişdir. Fatiha surəsi və Bedələ surəsinin axırıncı ayələri. "Lā taqlau bi halzin minhu illā Onlardan hər hansı bir hərz olsa, sənə verilir, edər. Bəqərə surəsi on barəsində Əbu Hürəy radiyallahu anhına gələn o ayətə Peyğəmbər s.a.v buyurmuştur Lə təcəalu buyutakum məqabir Siz evlərinizi qəbirsanlığa çevirməyin İnnəl şeytana yenifiru minəl beyt illəri fi suratul bəqara Həqiqətən şeytan Bəcərəl Suresi oxunan evdən qaçar Həmçinin bu hədis dəlildir ki Qəbirsanlıq Quran oxunan yer deyildir Qəbirsanlıq Quran oxunan yer deyildir Peyğəmbər s.a.v deyir ki evlərinizi qəbirxanlığa, yəni Quran Quran oxumamaqla qəbirxanlığa çevirməyin. Deməli Quran oxunmayan ev qəbrxanlıq kimi deyilir. Çünki deyir, əs-səbbəqələ surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Həmkin kəf surəsi və bu barədə Abudurdan radiyullahizə gəlmiş peyğəmbər həzatından, mənim hafızədə 10 ayət min avval surə kəf, usmə mənim 7 dəccal. surəsinin əvvəlindən bir kimdə 10 ay əzbərləyirsə Dəccal fitnəsindən əmin onlar qorurlar. Və başqa rəvayət isə axırından 10 ayət verilər. Həm üçün bu da şey xuyurur ki, təhv sürəsinin axırından 10 ayətini əgər müsəlman yaşmazdan əvvəl oxuyarsa və oyanma vaxtını niyyət edərək oxuyarsa, e, niyyət etdiyi üzrə oyanar. Maus ayələri oxuyaraq, plan vaxtda durmağı niyyət edərsə və o vaxtda oyanar. Ta, bu da deyir ki, alimlər tərəfindən təşkil olunub Onlardan da biri Aziz Seyyid Rəhiməllahdır. Təfsirində buyurur və bunu da bir neçə şəhadət əsərə tərcübədən keçmişəm. Və həmçinin qul auzu bi rabbil falaq və bil muavizati." anası Aşır rəziyallahu anha deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sallam ailesinden bir kimse, kimsə zaman, ə qul auzu birabtin fala və qul auzu birabinnas surələrini oxuyanaq, yəni nəfəsini verər surədir. Ələmmə marida marahulləzi matə fihi, cəalətu anfətu aləyhi və amtu biyadi nafsin ləənnəhə kənnət a'zam barəkə min yədəyhi. sallallahu əleyhi və səlləm xəstələndi zaman, xəstəliklənib, yəni öldü, vəfat etdi. Deyir ki, mən üfürərdim on əlinə Peyğəmbər sallallahu və səlləm də öz əlinə və Peyğəmbər sallallahu öz əlini çəkərdi. Çünki onun əli bərəkət tərəfdən mənim əlimdən daha əzəmətli idi. İndi məolar ki, özün əlini çəkməsi deyib, mən də de Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlinə düşüb, oxuyub, şlərdə mə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çəkərdim. Və min əvrad-ı məşhurat-ı luqeyə ibn Əbbas radiyallahu anhuma belə gelmişdir ki, can-i Nebi sallallahu alayhi ve sellem يعوذ الحسن والحسين ويقول. Əzizə rəmbaş oxuyulana Hasan və Hüseyn radiyallahu anhu üçün bu duanı oxuyardı və deyərdi ki, el-lə əbə kunə kan İsmail və İshaq. Həmin kimi aşanırız bu dua ilə İsmail və İshaqı oxuyarız. Dua nasıdır? Əuzü bi kelimatillahi tammah Min kulli şeytan və həmmə və min kulli aynin ləmmə Yəni Allahın tam olan kəlmələrini sığınıraq, başqa rövə istəyirək sığındırıraq, e, şeytanlar və hər bir, yani zərər verici həşələttan, zəhərli həşələtlərdən və min kulli aynin ləmmə və hər bir belalı müsibət soğunduran gözdən. Ona görə uşaqlara bu dağını okumak yakışıdır. ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جارية وجهها تعف فقال استرقوا لها فإن بها النظرة في غَمَاس و صلى evinde olduğu zaman orada bir kız uşağı görür ve yüzünde yani var idi yani zayıflık sarılık e, ve der ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun huzuruna edin e, çünkü ona e, göz deyip əyinəmin məsuliyyət əlavəyənsi ki məlum hifzı hadisən yəni valideynlərin məsuliyyətindəndir və xüsusilə də ananın məsuliyyətindəndir ki peyğəmbər sallallahu ələyhissəmməsininə gələn duaları əzbərləmək əzbərləmək və onu özü oxuması üçün evladlarını, onların qorunması üçün gözdən, həsədən və həmçə hər bir xəterdən zərar alıb و كان نبي صلى الله عليه وسلم يرقي بالرقيه الماثور عنه كما يرويها انس رضي الله عنه غير شبير بن ربل صلى الله عليه وسلم او ازlından gelen ruqiye ile olsun la olsun ederdi ve der ki Allahum rabbennas Allahum insanların rabbidir muzhibel ba's fettalitran ishfi şifa ver em teşafi şifa veren sensen la şafiya başka şifa veren yoktur fersa an la Yəni, elə bir şəhadət ki, xəstəliyi yaxına vuraxmasın. Baxacam, baxdum adi istişhəbə və bu barədə, yəni artıq, yəni qısa balaca hesablar toplanıb Quran və sünnədən ə, o istirqa, ruqya olsun barəsində. Yaxşı olar, kitablar ardıl olun. bundan sonra gəlir atanın məsuliyyətləri barəsində ə, uşağın fitri və məişət ehtiyaclarını ödəmək yəsa ala tahel al-ab al-wad Yəni uşaqların o müxtəlif növ ehtiyaclarını ödəməkdə asanın belinə, qoyununa daha böyük vacib düşür. Çünki ata himayətidir, ata idarətçidir, Allahın töv müsafəqiyyətindən və yardımından sonra. Va daru al-um fi sadd hajat al-ma'ashiyya, daru al-musanid walil-ab daru al-ra'i. Yəni ananın da müəyyən qədər orada rolu var, lakin atanın rolu isə daha böyükdür ata başçı yerindədir. Çünki ata çalışır, işləyir öz ailəsini e, dolandırmaq üçün e, və onların ihtiyaclarını ödəmək üçün. Və eyni zamanda da bu din valideynlərə evladlarını öldürməyə haram etmişdir. Haram buyurmuşdur evladları öldürməyi. Necə ki, Allah talı buyurur. İsra Sürəti 31-ci ayədə Va la taqtulu awladakum khashyatan imlaq yani yoxsulluq qorxusundan evladlarınızı öldürməyin Nahnun <gülüyor> razquhum wa iyyakum yani onlara da və sizə də ruzi verən bizik In qatluhum kana khatan kabira <gülüyor> uşaqları öldürmək də böyük günahdır Uşaqları öldürmək böyük günahdır E, və hətta Allah təala burada buyurur ki onlara ruzi verən və ve sizə, yəni hətta valideynlərin də ruzilənməsi uşağa görədir. Nəyə görə uşağı öldürməli və ya burada yayılan vasitələrdən bu də biri öldürmək vasitələri, abortdu bu da haramdır. Ruh veriləndən sonra haramlıq daha şiddətlidir. Faqad <gülüyor> az-zəmal əvabeyn kullun fi majal ixtisasih bima yecbu alayhi tijah al Vəl əhl həysu qalə Rasulullah səlləm Artıq yəni, valideynlərin boyunlar hələsinin öz sahəsinə üzərində vacib düşür evlatlarına qarşı. Deyəcək Peygamber səlləm buyurur. Qullukum rə'in fəməsulun ən rə'iyyətihi Sizin hər biriniz başçısınız. Və hər başçıda öz rəiyyətindən öz ələ altında olanlardan sorumludur. Əl-İməm rə'in vəməsulun rə'iyyəti, yəni başçı, imam Başçıdır və öz rəiyyətindən sorumludur. Və rəcülü rəin fi əhliyə, kişi isə öz ailəsində başçıdır, öz ailəsindən sorumludur. Və məratu rəiyyətü fi beyti zəvcihə, və məsulun an rəiyyətiyə, və qadın da öz ərinin evində, uşaqların üzərində başçıdır, yəni öz rəiyyətindən, öz işindən sorumludur. Və xadimu rəin fi məlis təyyidihi, o məsulun rəiyyəti və xidmətçi də e, ağasının malı malından sorumludur. bu hər kəsin də öz məhsuliyyəti vardır. Və məhsuliyyətləb əbləti əcməl əhədəl-hədəl-hədət Yəni, bu hədisin əhatə etdiyi məhsuliyyətlər, atanı üzərində məhsuliyyətlər çoxdur. Buradan bəzələn, inşallah, qeyd olunacaq. Bunlardan biri, birincisi də nəfəqat-ı rəda, yəni əmizdirmə üçün verilən mal. Əmizdirməyə görə yəni, əgər boş və yax da başqa qadına əmiz ə, uşağını əmizdirsə onun haqqını vermə, əmizdirmə haqqını verməlidir və bu da asaya vacibdir. Necə ki Allah Taala buyurur: "Və alal mavludi lahu rizquhunna və Yəni atanın üzərinə düşür, vacibdir onları yedizdirmək və onları geyindirmək bilməruf və bu da adət üzrə, adətə görə nə qədər pul verirlər və nə qədər E, paltar alırlar, e, ona uyğun şekilde, yani atanın üzərinə o vacib düşürür. Eyyəl zəmül <gülüyor> vəli bi'ətibəl vəl mənsubunə illə bil-imfəl əl-uməhəti və küsvətə alə Yani ata, e, uşaqların anasını e, imkan dəxilində yedizdirməli və giyindirməlidir, israf etmədən və həssislik de etmədən. Feinəhü <gülüyor> la yəzmə insan illə biməd yagdürə aleyh və yəstətiğunə və Çünki insan yüklənməsinə vacib deyil, yəni təqətindən kənarda olan bir şey, bacarığından kənarda olan bir şey. Və lə yem bəən yekunə səbəbən fi ilhaq tarbi ummi bi ata ananın zərələ düşməsinə səbəb olunmamalıdır. Yəni onun haqqını xərcləməkdə olan haqqını çeynəməməlidir və ya həm da onun daimiyyətdə olan haqqını. Deməli, <gülüyor> yem bəən yekunə də uşaqda atanın zərlərə düşməsinə səbəb olmamalıdır. Onu səbəb edən kimdir? Anadır. Yəni anada da atadan, yəni o gücü çatdığından artıq e, pul da, e, ölərsə, və yaxud da mal tələb etməməlidir. Əl yahrub hatta ata olarsa və yaxud aciz olarsa nəfəqa verməyə onda bu öhdə düşür onun varislərinin üzərinə. Ən vacib vəzifələrdən yedizdirmək, geyindirmək və təkən yaşayış yeri ilə təmin etmək. Belə xərciyyət zaruriyə bedehiyə zıam və təvessüfnə və ya hə min növü nəfqa alvazibə aləb. Al Deməli, zəruri, e vacib olan ehtiyaclardan ki, yedizdirmək, geyindirmək, yaşayış yeri ilə təmin etmək və bu da vacib nəfqa xərcləməyə aiddir, atanın üzərinə düşür, öz gücünə, imkanına ə, baxaraq israf və la bu xəlin, yəni israf etmədən və xəstlilik də etmədən. Necə ki Allah təala buyurur, Allah surə 7 ayədə: "Niyuqyudu sa'atan min sa'i", yəni varlı insan öz varlığından xəbərdar olsun. "Wa man qadira alayhi rizquhu falyunfi mimma ataahu Allah", yəni kimisənin roziisi daralarsa, az olarsa və o şəxsdə Allahın ona verdiyindən xəbərdar olsun. "La yusallifu Allahu nafsan illa وساها ان الله تعالى الا ما اتاها ان الله طال هیچ bir nəfsə heç bir şəxsi gücün çatdığından artıq yükləmir. فاجعل الله بعد عسر يسرا الله taala hər bir çətinlikdən sonra asanlıq göstərəcək, asanlıq verəcəkdir. Fakat təbatüm irad musul del alal afal öncə nə qədər dəlillər keçir ki, yəni ailəyə çıxartılmayın Nisansız ailəsi üçün, yəni mal xərcləməyin, əlbəttə israfa yol vermədən, ə, öz uşağına, oğullarına, qızlarına baxmağa nə qədər fəziləti var, təbii vardır. Və annədə yəktəfi məvazinul müsəlmin. Yəni bütün bunlar xərclədiyi hamısı müsəlmanın o həsanət tərəzisinə düşür, yazılır. Amma bir şərtlə ki, salih niyyət olmalıdır. Yəni aldığı zaman, elə-belə də alır, amma aldığı zaman tərqə niyyətini tutmalıdır ki, mən ailəmə xərcləmək üçün alıram gözəmi vacibdir Allahın əmrini yerinə yetirərək. Yani bu niyyət olarsa artıq yəni xərclədiyi də onun üçün nəyə yani gedir? Yəni boşa getmir, savaba gedir. Sən elə-belə də olsa sadəcə qəlbində niyyətə keçir ki, boşa getməsin. Və min xafazil infaq al-wajibu lil insan an' ibadatu yusawfa'u wa yu'aqab zalika idha harama din bu xərcləməyin xüsusiyyətlərindəndir ki, insanda bu əmələ görə insan E, ceza, yani cezaya layıbdır. Lakin niyəsine görə, yani o əməldə də sahabı qazanır. Və buna görə də din, uşağı özdürməyi haram etmişdir. Və bunu ən bəyik günahlardan sayır. Abdullah ibn-i Məhsul anh'dan gələn revayətdə deyir ki, Teəzun nəbiyyə sallallahu aleyhi və selləm eyyüzzən bi'azamdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və selləmdən soruşdur ki, hansı günah daha böyüktür? Qala ən teca'lə lilləyə niddən Yəni, ən böyük günah nədir? Allah-u -e səni yaraqdığı halda ona şərif qoşmalındır. Qol, ki, nə dər ki, Dedim ki, o əlbəst də böyüktür. Qol, thumma eyyuh. Sonra hansıdır? Ən böyük günah. Və ən təqtulə valədəkə təxafən yət alaməmək. Yəni, uşağını səninlə bərabər yemək qorxusundan uşağını öldürməyin. Qorxusak səninlə bərabər yiyək, sənin malına yiyək. Onun qorxusund Soruşdum sonra hansıdır? Qalə əntu zəni həlilə tecərik Yəni, qonşunun halal qadını ilə, yoldaşı ilə zina etməyin. Bu, zinalar içərsində də ən böyüdür. Yani, başka 10 qadınla zina etməkdənsə, bir yani, halal qonşunun arvadı ilə zina etməyin. 10 qasa artıqdır yani. Və cədirəm bətəm ənnə imfəqəl vəlid-i müslim ələl-əvlədi və əhnibəyil minəl-qürbət ilə allah. Hem burada bir işare edirik ki, həyə əstan öz ailəsi, öz əllabı üçün Allah'a yaxınlaşan əməllərdəndir və təcərrüzi hər bir deyir, həm də de onun üçün qaz qaz cavaba yazılır. Hətta peyğəmbər sallalləmsinə buyurur ki: "Əl-əraculun yəmnahu əhləbeytin naqasagudu e, bi'usmi və taruhu bi'usmi inna ajalan 'azim." Yəni elə bir kişi yoxdurmu ki, bir ev, ev, yani bir ailəyə, bir ev əhline, bir dəvə, e, sağlanan dəvə, yəni hədiyyə verib Əyək səndir, bunun əcri böyüktür. Yəni, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. hansısa bir başqa bir ailəyə belə bir dəvəni verməyə nə qədər böyük sahabı olduğunu bildirir. Bu, hədə filəxsən ilə beytmən buyurdu, müslimin. Müsəlman biri evə verməyin sahabı belədirsə, gör onda insanın öz ailəsinə xərcləməyin nə qədər sahabı var özə illərlə. Hansı bu, bir dəfə verdiyin nə qədər böyük sahabı var, amma illərlə öz ailəninə xərcləməyin sahabı nə qədər q Şələb əqfərdənə, Allah-uqa işbəmələni, əsəqəndə, Allah-uqa işbəmələni,